якому не було ні кінця, ні краю. На доріжці недалеко від ями стояла карета, запряжена парою баских коней. Ховає митрополит, почув я поза себе. Не здужав. Дивіться, святий чоловік приїхав. Ми з Миколою перезирнулися, Він тут же пустився наздовгін хлопцям, які несли труну. З одним із них помінявся місцем. Біля могили Микола заніс кінцем труни, щоб отсунути з одягненого в золото митрополита. Хлопці поставили труну додолу, Микола, ставши біля кривов'язової голови, стишено, але досить, дужим голосом покликав. Товариші, ми з сумом в серцях прийшли в останнє попрощатися з видатним українським вченим істориком Володимиром Кривов'язом. Ми схиляємо голови перед, несподівано, за гробівців загримів могутній хор. Він був настільки сильний і раптовий, що всім стало моторошно, ніби почала провалюватися земля. Микола примружив очі, обличчя його зблідло і закам'яніло. Ми схиляємо голови, хоча він знову, але марно. Голос його потонув у зливі хору. З натовпу вискочили якісь парубійки і поволокли Павлюка між гробівці. Я кинувся за ними, але мене стиснули в гущавині. Я обвів поглядом прісні застиглі обличчя. Це були не люди, а дикуни. Нас зрадили. Кривов'я заполонили мертвого. Його не жадали знати тоді, як він тинявся до Львова в проголодь, а мертвий... Він для них став чималою здобичу. Їм стало страшно перед його смертю, і вони вирішили привласнити і упокорити пам'ять про нього. З ними були тисячі, які не знали і, може, не бажали знати, як ошукано мертвого. Микола не повернувся до нас, а його редакцію розгромили. Олекса знову привів свого гидкого «не «Ну, Павлюк сьогодні прославився», – сказав він зловтішно. «Що він вчинив?» «Львів від імені нації проводжав Кривов'яза в останню дорогу, а Павлюк нагло відважився зробити це від імені Пройдисвітів». «Хто забрав професорові нотатки?» «Вони в надійному місці, можеш не турбуватися», – відповів Олекса. «Не вистачило, щоб Кривов'яза спадщина потрапила до «Чорних рук». Це темнота, я її знаю. Темні ходять за поводирями, сказав я. Не збагну, куди ти хилиш. Все це так зненацька. Я подумав, що ліпше змовчати. Треба рятувати друкарню. З нею Микола зв'язував усі свої надії. Газети вийшли з суперечливими повідомленнями. Одні стверджували, що похорони справила комуністична організація. Інші, що професора врятовано від наруги і заслуга в цьому прогресивних кіл міста. Ці інші нападали на павлюкових товаришів, заявляючи, що це група аристократів-платоністів, яка намагалася поставити робочих людей поза своїм комунізмом. Статті були перепаскуджені архінауковими термінами. Можна було співати Полонез Огінського – Бо коли офіційна зграя вдається до слову блуду, добра не буде. На вечір Охав, мовляв, похорони увійдуть в історію. Він наступав у Лексі на п'ятий і настирливо гудів, як джміль. Мені стало до болю одиноко. І відпала охота думати, куди все це заведе. Так зі мною трапилося позаторік, після реквізії. Навіщо мозолити розум? коли це не має ліпшої перспективи, як стати годиною смутку. Людство в тупику.